Cheguiña de frío e máis deixiada Cando ve pro moinho vai de frío toda enfariñada A miña burriña sempre vai cargada xa non hai ni lugar miña tú non dumes, segues a tecerme a mudar ollos negros de morena do traballo estatiznada cando todos van dormir tú sigues a tarefada A miña burriña cando vai pro muño vai enfariñada, xeña de frío e máis deixiada. Cando vai pro muño vai xea de frío toda enfariñada, a miña burriña sempre vai cargada. coa cara mollada María miña, María María miña del alma de la... Baixamos a música e eh? damos lle ben vida a Mari Carmen, non? Que, un... que te coñeces moi ben, Armando Sí que Mari Carmen é a que rexenta o Bar Segunde, non? Exactamente. Vamos sí. a, a dar resposta. Anda que tardes. non teño todo acabado cordado seu Eli. Vamos a vamos a darlles boas tardes eh moi cordial. Moi boa tarde, Mari Carmen. Moi boa tarde. Un muy... pouco moi. Be, gracias, un pouco mollada pero bueno, é o que hai Benvida, vida, moitísimas gracias por atendernos e Felicitacións por o, por o traballo que estades a desenvolver e, e ofrecer a toda a xente que se ponga en contacto con vosotros Fálanos, eu teño aquí de, de diante ba, cu, cuatro, cuatro mm, mm, receitas terreira con salsa, caldo galego xarrete con castañas, callos con jarabanzos É es, es eso, non? Albantos. Sí, sí, sí, bueno, eh, temos eso e, eh, bueno, temos máis cousas que tamén estamos a facer agora a caterings, tamén. Mm. Ah, sí? Carai, o xexe sí, sí. que o, o sabor dos ancares é algo máis que cuatro receitas, Vamos. Bueno, ya hai que, que intentar darnos a conocer, eh, claro, que nos conozcan e porque se isto o deixas aí morrer, no, non ten continuidade. No. Sí, sí, ou seja, calquera dos que nos están a escoitar agora poden meterse na vosa página o sabor dos Ancares e aí aparecen todos os produtos que se poden pedir, ademais, por vía online. É ¿no? dicir, que os mandades á casa, non? Sí, sí, va, eh, o sea, pídese por online e eh, van directamente a casa. Cociñas hoy hoixe e mañá xa outs na casa. Ah, Qué maravilla. Xe, mira, que fácil, é cociñar agora. <ríe> <Sí, ríe> de Carai. E <ríe> sí. yo, yo mellor hasta dependendo da cantidade de que se pida, hasta non se pouco abran os portes, non? Bueno, aí tamén hai unha pequena ofertiña, vale, como se dice, por tre, o sea, tres por dos. Vale, vale. A, a verdade é que vos, como participantes, ou sea, Carqueixa, digamos que a asociación sí. que na que estades eh, implicados moitísima xente, gandeiros e tamén, pois como a ti, pois persoas que teñen eso, un bar que tamén restaurante. Aí sí, sí. sí, sí, é... estamos un pouco en todo sí. <ríe> Hai que hay que tirar para adiante Hai que tirar do, do timón Mentre se pode <ríe> Escoita unha coisa, Mari Carmen que Qual é o, o, o, o prato que máis vos solicitan? É o xarrete con castañas Amigo ah. <ríe> Carai sí. Sí, sí. Non, eso, no... Ese é o... Bueno, a ver, ten todos moita moita aceptación porque claro, isto está feito con como digo eu, como o facían antes as nosas mães uh -huh. ou as nosas abuelas, non é unha cociña desta de, de cinco minutos, nin de microondas é unha cociña con sustancia con... Uh -huh. entonces pues bueno, teñen todos moita salida, pero sobre todo o xarrete con castañas é o plato estrella uh -huh. eso é o que máis o que máis demanda ten, e bueno, tamén a tenreira pues claro, é daqui da zona O sea que nos a criamos desde o quilómetro cero, sabemos o que estamos vendendo e o, e o que estamos a facer, o sea que materia, la, prima da, de da de pa, materia prima de verdade. Materia prima de primeira calidade, vamos a ver. O sí, o que, tal o que cual. Teño, teño entendido que na, na, na no San Freelance tivestese de unha unha participación enorme, non? Ademais un exitazo. Si. Sí, si. Sí, sí. A mí moi me... sea, ben, moi ben. Sí, sí. veo a televisión galega e todo. Si, sí, veo a televisión galega. A mí dixerome que tu veran pero de maravilla. Sí, sí, inesquecible, sí. Sí. Dixo, sí. Bueno, e eh, bueno, tamén tamén estamos, a ver, tamén estamos a coxiñarlles a os atletas estos galegos, a Ana Peleteiro e ah, a ah. yo, Adrián Ben, tamén nos estuemos, o sea, tamén elaborando ah. elaborándose un minú de de competición, eh? <risa> claro, que con esa carne maravillosa, que eso ten que ter ferro <risa> sí. bueno, estes comen algo de ten que comer algo de todo sí, comen moita proteína, pero tamén comen moita moita fibra porque bueno, esto vai todo baixo un nutricista o sea, nos cociñamos claro. pero un nutricista nos pasa nos pasa as súas calorías que teñen que consumir cada día, o sea que cuidado, <risa> interesantísimo <risa> eh, esto eu queria preguntar, como vai eso, eso o caldo, o caldo facedes caldo con grelos e caldo con berzas uh -huh. eh, Según a temporada o, sea, o facemos eh, por exemplo, na temporada que están as berzas ricas pois faixe de e na temporada que están os timos uh -huh. o sea, se fai de navitas eso, eh, o sea eh, no sé para no sabes, utilizamos o produto de proximidade no que en momento uh -huh. non sabes, está fresco Sí, o sea... sí, sí, sí, sí. Por, sí, sí. Porque, bueno, eu aí no barxe un deteño, tá bueno. Xa me, me coñecen. Xa comiche dos dous, dos de, do de Navitas e do de Bertas. Madre mía. Seguro que comería dos dous, sí. Más que seguro. Eh, eh, bueno, voltando o, o de antes, Mari Carmen, eh, te... te Tenho entendido que vosotros bueno, a, a sociedade que formades fodes, fostes escollidos para o proxecto Mies eh, ademais de, de, de, aparece mm, a, grandes persoeiros da, da actualidade como Oliver Lache que dice ah. que a gandeiría heroica eh, eh, que queda no rural cando a xente marcha en e tío. entonces eso quer dizer que estades eh, fomentando o, o traballo no rural e ao mesmo tempo pois a xente recoñece vos o so traballo. Sons 200 familias que le van desadiante 215 socios, sí. 215, 215. Bueno, claro. si está... sí, bueno, vai aumentando iso. Está... Si, Esa... sí, vai aumentando, sí. Trin... ah. 30 anos le va deixada de, de existencia. Sí, 30 anos desde que se fundou a primeira a primeira pedra, como digo eu, sí. <ríe> e pouco a pouco fumou subindo o peldaño do iceberg, pouquiña a pouco, moi, exactamente. Moi. Sí, eh, sí, para sí. non ser un placer y una honra terte aquí. Por certo, que se meta na la página, volvemos a repetírsela, non, que eh, osabordosancares.com, non? Exactamente, osabordosancares.com e aí xa aparece todo todos os os platos que hai ben, Todos se fan con produtos de, de, de, de proximidade de quilómetro cero, como se suele decir pero, sí, sí, sí, pero sí. levan un acompañamento que vostede, como humildemente non o di pero digo yo veo, que levan o cariño yo, yo aprezo ah, da sí. persoa non? Eso sí eh, o sea, xa levamos dous anos traballando nesta nesta línea de platos uh -huh. elaborados eh, bueno, moi ben O sea están as feitoitos con esmero e eh, como dices tú con, o, con dedicación o, o, o cariño da persoa que o vai Claro que sí que bueno, intentamos face o mellor que sabemos que xa é bastante uh -huh. comida elaborada que, eh, comida que, que tradicional como acaba de decir pero máis do rural directamente non exactamente exactamente a ti chega a casa a ti en cinco minutos de comida quente o sea uh -huh. podes cantar eh, o baño maría que eu son máis de, de baño maría que de microondas. Uh -huh na sí. miña casa. No meu restaurante non hai microondas, chamaránme tonta, pero Madre é que non o hai. Non, non hai no, ni non quero. ¿sí? Sei que, sei que... bueno, dicen os, os grandes chefes que precisamente que é mellor utilizar unha unha paella ou un forno eh, sí. que non o, o, o propio microondas, que parece ser que, que eh, eh, tro... hasta as empanadas cando as requentas, mellor no, no forno ou non é tixola. Mellor, mellor. Ai, sí. Tal cual, tal cual sí, sí. Eu son, xa te digo, son ante, ante microondas E na miña casa non hai microondas Ni na casa particular, ni no restaurante o Pois é sí. que con eso xa te digo bastante pois Pero que... bueno eh, eh, O que entas nunha pota Cinco minutos eh, Bueno, eu tamén entendo que a xente de hoxe pues, non ten pouco tempo de poñerse ou, bueno, é máis fácil meterlo no microondas e quentalo, pero, bueno, que tamén se pode meter no microondas, fora sí, sí. foras o plástico a... por arriba, con un cuchillinho e, nada, entre os 4 minutos tes a, a comida e xa quentiña Sí, pero sí, a recomendación sí. dun chefe é precisamente eso, outra, non? Eh, un matixolo sí, sí. ou un forno, claro que sí. si verdad... Me preguntan, sí claro. Eu recomendo eso Pois claro <risas> sí. pues eso é o que nos, tamén lle recomendamos todos os nosos que... volvemos a repetir, eh, os, os sabores dos ancares Punto com que ten hostelería, restauración e gandeiría heroica que é lóxicamente, como, Exacta... dici, como decider vos, 215 familias que levan adiante ese traballo ese extraordinario sí, sí, Parabenizámos-te, sí, sí. moitas felicitacións, Mari Carmen agradecemos a tu... Túa... Bueno, esto non, es, eh, non é solamente cousa miña que é o do equipo que temos, que todos traballamos a mesma... A, a mesma mozón da música. quero dicir uh -huh. que non é solamente eh, cousa, o sea non é solamente mérito meu é mérito de todo o equipo que temos que traballamos todos o... uh -huh. moi ben, moi ben bueno io mellor son capaces de facer hasta unha empanada de carne non? do que faga falta <risas> <risas> bueno, pois Fate... que facemos o que faga falta, vamos todo o que se pon... que... durante Esa... as posibilidades, que sepamos aí estamos nós, pues... ou seja, que non nos duden en perila pues... é o que temos que dicir, a todos os nosos e seguidores, agradecerlle moitísimo que estivera con nosotros este minutiños eh, desecharlle moitísimo éxito a ver se si somos capaces de, nun momento despois da Semana Santa, porque agora na Semana Santa sei que hai que facer un poquinho de penitencia cuaresma. Sí, yo, cuaresma, pero despois da Semana Santa sí. vamos a intentar poñernos en contacto con vostedes e pedirlle algunha destas, de, de, destas suxerencias gastronómicas Uy. extraordinarias eh, degustadas e probar e darlle despois unhos non sei o, era... opinión, o, o, o, o, o, o bon plácido sí. moi ben, moitísimas gracias Mari Carmen De nada, a vosotros por acordarvos de nos. Eh... Muchas gracias a vosotros. Y aquí estamos para lo que necesitéis, ya sabéis. Eh, feliz Semana Santa. Sin problema Santa. ningún, ahí estaremos 100%. Vale, feliz Semana pues... Santa, pues. Hasta luego. Feliz Semana Santa. Hasta luego. Hasta luego. Venga, hasta igualmente. Hasta luego. Pues seguimos con música, ¿no? Sí.